Ata e falëndorojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe selamatë për shëndetit më të mira, dhe pengamberin tonë të dashër, Muhammedin, Alehi, Salatu, Esselam, shokëve të ti, familjesë të ti dhe shdo muslimali cilje ndjekë rrugën e ti me të mira dërne ditën e fundit e kësaj bote. Të ndorovëve zë fillimishtë e lusim Zotin e Madhjel e Gjelalu, që Zotin ju në të bare kjo e tjela, në mundëson të amërin muaj në Ramazanit duke qenë me shënd Në mund sënë Allahu Gjellë Gjellalu që të bëjmë veprat të mira, të bëjmë veprat të cilat e gëzojnë edhe e kënaqinë Allahu Subhanehu <coughs> Nuk dhëtë bëjmë do një parahyrje nga se të gjithë të dim leren e muaj të Ramazanit Porse po e përkujtojmë atët cilat është njohur nga shokët e për nga merit a lehi salatu e selam Se ata përgaditëshin për Ramazan gjash muaj për para Gjash muaj për para Andaj Sahabët e bëngamberi të rejë, salatu e selam, e dinin vlerën e këti muaj, për këtë arsujë dhe përgaditë është shumë gjatë ko për para. E ne nëse themi që të përgaditë me një avë për para, ndo është të këshme qenë e denë dhe meritore. Nga se nuk kemi nga ata të cilët përgaditë në gjashmuaj për para. Dhe kjo përveç që ne e bën me di e vlerën e sahabëve, ne e kalzonë edhe venin kë e kena. N 6 muajëve jam bëh hazır për Ramazan. Me me rreth vetvetën o diçka tjetër, ndërkohë që me fol realitetin, askush nuk është përgatitur 6 muaj përpara për, për hyrjen në Ramazan. Mirpoh besimtari zguzon me hum shpresat, gazetat kanë çën brez i cilë nuk përsëritet, ndërkohë që ne jemi me hallin ton. Porse çish po ka thon poeti, nëse o Zot, xhenat hyn veç ato të cilët tyje të bëjnë adhurim pa ndal, ata lkan thon kanë kap folja jote kanë kap mshira mshira jote andaj lutim Allahun xhelalu ala që Allahu ta mshiron dobsin ton ta ëmbulon atë taksin atë kusurin ton vetëm na mundson Allahu xhelalu ala që me rahmetin e tij na ban prej banorëve të xhenetit pra besimtarit duhet të përgatiten për Ramazan dhe kemi përmendur që është një çdo para hyrje të Ramazanit që besimtari nuk duhet të fluturon shumë me plane nuk duhet të fluturon shumë me agenda, por duhet këtë një agenda shumë konkrete qëka kime banë Ramazan por qëka do me banë Ramazan konkretisht, nga se shpesh njëri ju bënë shumë plane e kur gjo nuk realizon kur gjo nuk konkretizon anë e besimtari duhet me pas planin e ti modest në harmoni me mundësit e veta në harmoni me mundësit e veta por që e më ne kime të theksuar shpesh se shpesh ne dëgjojmë se imamat e muslimane kanë lezu shumë Kur'an në Ramazan Për shembull, ka nga Imam Shafriu, rahimahullahu se ai ka von Ramazan 60 hatme, 60 hatm, pra dy hatme në ditë. Dy hatme në ditë. Por kjo vetëm nuk duhet ndërmë me na hutuë nga realiteti i on. Ti sa mundush me lexuar. Pra sa është mesatara jote sa lexon, çfarë se duhesh me bë plan, pa piyasojmë shtu. Por për shembull nëse supozojna në Ramazanin e kaluar e ke bënë hatme, edhe tash për shembull ti do të djson se duhet të më bashum hatme. Nuk van me fluturur plani jo. Do të më thon, unë vjetë më kanë dhënë hatme. Si vjet më nxjerr 2, unë jam fitim. Si vjet më nxjerr 2 hatme, unë jam fitim. Vjet për shembull, se ka munguar dëni taravi për shembull i ke fal 20, si vjet mira mosmetik asnjë, ekshumë radh. Nëse vjet për shembull i, dhe, i, dhe, i dhe dhe ke i ke dëgjuar edhe ke prezentuar në ka shlirata, si vjet për shembull mosmetik as sigarat, ekshumë. Pra plani duhet para Amazon duhet të jetë sa më konkret. Pse themi sa më konkretëza që të realizohet, që mos meste vetëm me ene. Ose un kam me botë, ta kam me botë, ta kam me botë, ta, vjen bajrami pa pa kurgjo. Vjen bajrami pa pa kurgjo. Andaj besimtarit duhet të ketë plan, duhet të ketë një orar, duhet të ketë një agent të cilën dëshiron me zbatue, ngasë nuk ka ë uh, zaman, nuk ka mundsi më të mëdha për me hyrë në xhenetin Allahu xhelalu ala se sa Ramazani. Andaj lutim Zotin e Madh Xhellewala që Zoti Jon te bareke ve teala na abon to mundshme që ta arrijm muajin e Ramazanit. Ne do të vazhdojmë me lein Allahu Xhelel Gjell Xhelalu që të flasim për bindjen dhe rëndësinë që ka bindja, sigurisht që e pam në ditërat të kaluara, i pam edhe disa sebepe, të cilat i kanë bërë ndrytarët e muslimanëve për tu arrit bindja dhe i pam shkallët e bindjes. E sot me lein Allahu Xhelalu Gjell do të flasim për frytet e bindjes. Pra shdo sem ka rëndësinevet, shkallot e veta, se be për si a rrijët dhe ka rezultate. Qka a rrijët njëriju që ka bingje? Pra shka fitona i, qi, i cili ka, ka bingje? Për se të janë dobit dhe fitimet dhe le vërdite ati njëriju të cili ka bingje në zotin e vetë të bareke të bareke ove tjara. Frytet e bingje të në ruar gjemar li janë shumë. Këma po ne du të mundohin për me në disa prejtëre prej edhe në disa prejtëre mu zhjeru pak ma shumë E në disa vrejtërë me i përmend pak më e, Në mënyrë të përmledhër Bindja, fam është Ajo dhja Dhe siguria Dhe të qenurit i Bindur Në lajlën që e ke marë Por që mu me i besojmë Allahu Gjeli Gjelalu Dhe ka dalim me i besu Allahu Gjelalu Dhe ka dalim, ka dalim me thonë ka Allah Ka dalim me i besu Dhe me thonë ka Allah Andaj shpesh për shemur Shpesh i të gjojmë njërëzit në përmedia apo kërbojnë debatë të thojnë edhe unë e di që një Allah është kjo nukohë besim kjo nukohë besim po besim që parë është besim është me, me pas besim me bindje në Allah unë gjelluara i jo, rrasishtë dhe të përkthimet në gjuhën tonë, gjuhën Shqipe fjalët janë marë me mana fjalët janë vendosë me me ana dhe rraja kësaj fjale, a është e besa te besa dhe kjo i ngjan shumë asaj që është në në iman dhe në uh, atë që e besojnë ata si besimtarë për termave sheriautike. Andaj besimtari i jap bes Allahu dhe lloha. I jap bes lidhët me Allahun subhanahu te ala. Prandaj ju më ditë se ani Zot, jo me besu në atë Zot. Çto ja ksoj se në Kur'an thitë të më adhurojë këtë Zot. Mi bobindia dhe në nënshtrimin e këtij Zoti Subhanahu vejala, çfarë ja ksoj se zguxon të shoshëruam me këtë Zot diku tjetër. Po pra, do nuk do të i bë Allahut asnjë shirk, asnjë asnjë shirk. Pra bindja është ççat çka e din si njoftim me u kan i palëkundur në ta. Sikur çfarë i bën Kai Melxogjie, sikur ç ti e dit shikimin. Me thënë për të diqur, për shembull A diti për një mesi e ditë po në masë që ju kënim na basho ato du duk. Çai thua ti nuk prano me diskutuar këtë mohabet. Se kjo bindje, porse më se na do ti dikush neve. Sikur të bënam taktiksë që mos të mos jetë dikush me thon se a ka dikush që thotë çdo ka sa dush. Për shembull, a nëse neve na do ti dikush, a jeni a jeni sigurt se janë në an tok. Janë në an tok, për shembull. Jo la së ish për shembull të shumë të ista, kjo pyetje është e logjikshme. Por te njerëzit do shëndosh duke e logjikshme sepse është dyshim në të bindjet, në bedihijet, në darurijet, do më zdo shmërish du të mudit kjo se në ena në tokë, apo se që kërë që e kemi përmenë se e, nuk kanë mundësi më ndryshu e, gjëratë së cilatë janë ndarë, për që u një edhe një, bojnë dy. Për që u njëri me thanë, a ki argument që një edhe një, bojnë dy, të e me kjo me bindje, kjo, kjo nuk lëviz, kështu du të mëmrije besimin Allahum Gjeli Gjelalu. Me pas besimin Allah u njërenu me bindje Me pas besimin se na kena medal para zotit me bindje Me pas këta ka disa prej fryteve Ka disa prej prej fryteve Por shemu kër ne besojmë Se një dit për i ditve Në akiret O njërenet Allah në bëth nësip O njërenem Tu s'ka zidit të rejt Kër e di besimtari se për fundimin të dijam këtë të dija Qfar ban nuk merë kur gjopër hajgare Nuk merë kur gjopër hajgare As njësa nuk i duke të e gare, përse që së qështja është shumë serioze Andat dhe zërë bindja i jep kuptim informatave Bindja i jep kuptim informatave Për këtë arqyje, ata dhe zërës kanë bindje Ata edhe nëse përkosisht, apo periodikisht Përshemu kamën si me lezunin liber fetar Apo me lezun shumë libera fetar Apo ndoshtë arunë e zotë përshemu ë uh, mund kanë edhe një periudhë të jetës së tar, por pa bindje nuk mbar atje. Andaj ti çu të shohim nga disa predikatorë se çfarë të, të thonë, nëse ski bindje mos u lodh. Por nëse ski binjën në Allahun, mos u lodh, pse? Se, se ski mund si më e baltë. Nëse ti nuk i bindje, se ke mëdal balla Zotit Xhelalul, nëse ski bindje, se ti kimon në logari, nëse ski bindje, se pas vdekjes ka ahirat, mos u lodh. Shkish kalohet, pëse pëllohet Andajve simtari duhet një morë që gjërat shumë Shumë seriosisht Se i përkes fryteve Të bindjës ato janë shumë E duhet i përmejmë disa përre tëre Fryte i parë që ka përmejmë djetarët është Se kur bindja zëven në zëjmër Atere Shfaqët në ta Drita dhe nërëqimi Nuri në Pra ku njeri u ka bindjë në lau në gjeluarë Indriqohet shpirti Indriqohet zemra Indriqohet gjithë shkar në në jetën e E kësa i bote Pse, ca i ka bindje Se a i ka, a i ka bindje Andaj ka ndonë djetarët se Kër njeri u ka bindje I largohen nga zemra e vetë Dyshimet Lëkundjet Hamendjet Dhe i qëtsohet zemra Dhe i përshon zemra Sikur që ka të në lau të bada e kjo e tjala Ela bi dhikri la i topët me in nul kulum Me përmendje në lau qëtsohet çecon zemrat. Ky shpast Zot, edhe s'do njëri të shpastojë për e bën si bytyje, por për shembull plot për njerëz thonë oh xhone përmeni Allahun ama s'um çecë zemrat. Unë përmeni Allahun, ama s'um çecë zemra. Ose për shembull, e dëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ku ka thënë sallallahu alejhi wasallam, "Knatësia më e madhe e syve të më janë namaz." Dhe plot për njerëz doin po unë i namaz, po nuk e gjehat. Nuk e gjehat natësi. Dhe më më lezës me bëhet më dalse më hi. Dhe kë vëzhgëron shrealiteti, ti themonish në Facebook me shojt alhamdulilah Ukrainë. Ajo është për Facebook, por ti i shpirtit tan vetë, a më mirë vend kur dhe ja ku del. Çi ç'do të bën kë i më xogjie? A kemë më ai knash para selamit apo pas selamit? Kur i e më i knash? A mos i thujë selamu aleikum wa rahmetullah a para selam. Kur i kon më i knash? Ç'a jep për cakton imanin tan? Ato tërrat këty janë muhabete në Facebook-ash dhe Twitter-a dhe Instagram-a dhe xematit TikTok-ash. Mir po, fej Allahu جل و الله, binj Allahu جل و الله, dhe imanin Allahu جل جل و الله, o shkaj diçka tjetër. Por këtashi për shemb u plot më thon, unë përmenë Allahun pos nuk qetcohet zemra. Por çfarë shi o Lëzat, se ti nuk e di kanë ti përmen. Se ti nuk i bindje as çka e përmen. Por shemb na më thon gjithë di, subhanallahu, subhanallahu. Po ti nuk a e di çka thua? A e a ti bindje ti te Allahu جل جل و الله. Ti kur thua për shemb, Allahu është i pastër nga të mëtat. A e diti se ti jetu than Për zotin tan Zotin jam është i pasmejta Dhe këtë fjala e, e dëgjon Dhe parame në do të përzditi Kërthu, subhanë Allah I, i, i pasmejta zotim Dhe ki bingës Allah o të dëgju Përstrejti Po parame në përshim e bodhikër vazhdimisht Dhe kjo lidit që da formohet Mestej e dhe zotin gjele gjelalu hu Kjo e qëtësën zemlën Kjo e qëtësën zemlën Kërti përshim e ditu, zotin jam furn Zotë i hem, në furnizon Pse nuk që të somi, na Pse nuk që me që të somi Ndhe e përmenë në bërshemu Kër ka orë njëri të Abullaj Mjomeri Që ka të rëspëtimë në Bukhariju Në rrimëti El Edebul Mufrat I ka dhanë njëri Pra e ka silë mua betin të Abullaj Mjomeri Se Sumpi adal me fmin Shumë fmin ka me sumpi adal Edhe u ka nërbozu Abullaj Mjomeri Radhi Allahu an Kër e ka pashë që ki njëri po ankot prej Rys Ka thonë ati t'i furnizuat të fminja Ka po zvojza Ka thonë ati t'i furnizuat të ato qika A në ishpesh e shpesh përshimu Përët me njësë du t'mi këndel pak Mi shkun pak Problema Allah s'del, dhel, dhel, s'del Këtë dhe t'i viton Pse be, ati e ma vetën Ati be e furnizuat vetëve të në thëna Dhe zërë, kjo ju dukët shumë randisa njësë Dhe pse, se janë bin në atës A e fiton A e është, a e që e fiton Ander këto njëzë dhe ju duhet shumë mushkun Që mbi kanë zuhojnë Nësa në Allahot fërni zënë ti Për këta së jetë në Allahot gjelona Ela bi dhikrilla Me përmenë Allah në shumë Qetsojt zemra Pse, pse qetsojt zemra Se pse zemra shqetsojt pa Allahot Por qemu zemra shqetsojt Kur ti nuk e di jetë ajo të që këme përfundu Shqetsojt o dhe zemra Zemra jote shqetsojt Por qemu kur ti Por qemu thue Unë jam Por qemu I rëzikum nga shumë rëziket Dhe me janë i zlëzët Me i numru njeri ju Rëziket me të cilët për përbalet për Mrena ditës nuk e zë gjumë Me dit njeri Sa rëziket ka në univers Kur qohën saba Me ditaj sa rëziket ka A i bëj me flet prap Nuk gjohë të eq Ama qka ban Në Allah, bismillah të vë keltuar Allah Vesh me edit sa viruset, qe më nëse e ngoj na mjekun. Mjeku thot pa editin se naher sa virusja. Ti je ekspozuar çdo moment para virusit. Ama, na çka thojna, aba pa tashkujt Allah, nuk bëh. Eh ç'kjo, ç'kjo më rahaton. Se po ndrihu në Death Spirit Castle. Në Death Spirit. Por ç'hemu? Por ç'hemu? Njëra prej dokumentarëve, por ç'hemu mjekët flosin për cancerin. Ai thosë se njerit por ç'hemu shpash i bota cancer dhe i kalon vet. Por ç'hemu ti subhanallahu, ç'u Po do të bëhet kanceli pastaj vetë kalon, bota vetë vetë kalon. Po ti më e di, gjeti por shem para mëna të kalzo di kush më thon, vëlla para një muaj vetë pasni kancer ko alhamdulillah paske ka përcie. Po ti s'un pla dhe një muaj që era. Ani pse ka përcie? Pse çishka ka luaj ka one. Por Allahu e jeton e e bën njeriu. E kështu me radhë. Nëse bonse i për shembull, shohom për gjarrave t'liga për shembull, para mëso sa shërrnë mëno ja u mënoi njerë njërin. Njëri. O po, be sintales do të mërzit para të se sepse ti be, ke besuar Allahun dhe el-Jelal. Analiza përmendin Allahun që tësohet zemrat, por jo me çdo përmendje rrezik. Me përmendje e cila, për shembull, me përmendje e cila ë uh, kalon në zemër dhe kalon në bindje. Atë e Buhari Gazali, rahimahullahu, mërimeti e Hajluluddin, çfarë thotë? Thotë, a keni pa ju në dhunja, madhëmasi kjo, shumë anansi. Çe ti kuptojna, pse ibadetet tona shlaj, pse spësnave shenjë. Sikur çe përmend luhatën e kaluar. Sa Ramazanë në na i këna mëri Allah gojë në gjuhën së në këna ndreq Që më ka njerët që mëllë Në gjamin dhët Ramazana Mas pak ti ka gjëru Dikush një zet Dikush ma i më shumë Tërë katërdo të Ramazane ka mërije Edhe për që më bëj me, me Pikë citinë katërdo të Ramazana Vesh pa gjibet me pas dalë Si rezultat Që kam punë e madhë Që me thonë Elhamdulillah kërkan se pa i gjibet Iqë iq kërkan dhoh, për, Që ish lo 40 Ramazana, 40 dit, mjaft jamë, nuk më mshil gojën. Apo, ose çë 40 Ramazana, apo çka për për vituç të 40 Ramazana, pas vak në xhami, i falë. O po ti shabrosim njërin vetë Ramazana, 20 Ramazana, 30 Ramazana, edhe në fund, në fund çish ka një çështë. A e din pse pse ndodh kjo? Sepse i adhurimet nuk deportojnë zemër dhe nuk lidhen, nuk shkojnë te Allahu xhel xelalu. Ebu Hamid al-Ghazali e ka bënë një shembull praktik Çishme gudu pse nuk pse nuk na e le shehin. Fad Abu Hamd al-Ghazali, a keni pa dënë njëri të smut, mu pasnosh të e përmeni ilaçin. Të e përmeni ilaçin. Shumë doktorë jashtë unë ilaçin udhëzimin, thotë mëri këtë ilaçin. Edhe ja bini ilaçet te shtëpia. Edhe për shembun thonë ç'kjo e kam në për shembun këtë sirup e kam të azona. Çfarë do koh? Uh, Ë, ne emun. Ma le bësh më ku di, kafetin. Edhe a keni pa dënë njëherë më thonë për shembun tandit në kafetën, në kafetën, do ku thujtë të, të rodar kafetën edhe mo çaj. Po jo dëshme e pije. Mesh, e dha durim, dozë do të më konsumua ato, më shme shkuën në zemër ato. Për shem kur ti e parmën Allahu xhelalu ala, do më shkuën në zemër, po nuk shkojnë në zemër, më porzimën në zemër, ajo nuk lëshën. Por këtash i pejgamberi jon sallallahu alejselam kur i ka proshkuitësa për njerëzve, që të zë do të devijojnë nga rruga e pejgamberit, çfarë ka thënë? Ka thonë, ja këra unë elë Kur'an Ledzojnë Kur'an Shiko, ledzojnë Kur'an Sa ledzojnë Kur'an? Jukë a thonë sahabë me më shumë se ju Shiko, vezi shpe jukë a thonë Më shumë se ju ledzojnë Kur'an Më shumë se ju falën Më shumë se ju agërojnë Ka thonë, mirë po Nuk e kalon fitin e të në Thotë imam me vëvi Rahim e hullan Në komendin e këti aditën saj muslim Thotë Na trigon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nëse ibadetët nuk shkojnë në zemër, mu porzim me zemër, a qëllimi më ndrej zemrën, atë kot është. Sikur i lajë si thotë Buhariu Gazeli, më ia përmend emrin. Për shembull ti më thon, më thon dikush, "Marr i laçin pië." Ti thujoj, "Ollah unë ndrishe, udrishe e konsumojunë." Çe kom konsumoj në me të folme. Ilaç, ilaç, ilaçe dhe çaj. O jo vësos ashton shkurgu zhunja gjithë. Amë për shem pa namë dikujt, a? Më ia përcaktoi doktori, për shemull, ti vaj do të më bëo operacion. Dhe me intervenu e me operim E me thonë, jo, a ka dhe një form tjetër Por qimull, shkru ma mune Por qimull, nimi her ka me thonë, operim, operim, operim Edhe, Me lena Allah, e një bado, me shkete full është I pun ka ime gjëzije thotë Mosmarja e sebepeve është Sikur kërkimi i evladit pa umartua Ju me e pa një njëri që shtu I ka qudur ka Allah u gjatë u kajtë Ja rab bëma ja, nifmi, ja rab fërni zëm nifmi Edhe me pa pordit, tu ka, tu ka gjallabnif me, donivmit, foni zonë me fmijë. Edhe po në moment dikush më thon, valla, i martu, jo valla, se po Allah i ka forcën e loja. Çka i thua? Ibe mimë më më. O ibe mimë më më, oho. Po olaza na po na vën me keshë, ma plot pe njerëzve, nevet po na po dojnë vetëm ashtu. Rrëra ha ti thot. Ti dukshë re valla. Rruga e dijes, kani rrugë caktuar me Zotin ja ka caktuar çështu. Pa e morsha rrugën ti s'mbash. Rrëra ha ti. Rerat Allah dhe të tunë Në i të qajtore të banalim Laj, laj, lëlloh Ki do me të dhunuti me intelijentës Me menquri, ki do me dola e, Edhe edhe edhe shka dojnë Se Allah, as ka kudret Allah, ka kudret Allah, Allah, ka kudret Dhe zeshat të shkenë bërdovës Në shmendin, vesh me në nxerë neve akademika për jasht A ka kudret Vesh ku dola në një sabah Njërzit matë me shumë kishin dola për shmendine Ka kudret Allah, u gjellohana Po pse nuk e ban Nuk i thenaj Allah u gjelohat të ligje Allah e ka caktur ligj Fmija s'del pa Pa u qifë dzu buri dhe gruja Shikohet e shkama në nësi Që të kuptohet Nëse prej këtë ligji Edhe Nëse, nëse miret se bepi universal Që i është i pandrishushëm Edhe kër është jo halal funksional A këta shumë bëndet e se kuptohet Qështë të kuptohet Por shembo Nëse njeri I merë se bejpët në haram Allah ja jetë Por që më nëse njëri merë banzina Runa zotë Banzina Edhe prajë kën ujrat Del kopili A ma thmili del Nëse ti si merë se bejpët Ti së sadush mu ka li devotëshëm Nuk dhejzë Se si ke morë se bejpët Dhe kjo dhe zërësh ka jëndorë musliman Vësë në dunja Musliman janë duflet Apo musliman janë duflet Po të kamen animune e vë Allah Së të animon Allah në e vë Nuk në animonja Sa dushti me në Pa i morse Ata i kanë morse Beve do dhe zë Ata i kanë morse Abna i kënë përvejnë shpesh Por që i morse Fjallën e Umar Ibn Abdul Aziz Rahimehullah I cili kure ka komentuat Shiklet ma të, uh, Ase që ka ndodhë Mesin e sahabeve Edhe kjo ka qenë djetari ma Dhe qërju ka than Ka thanar disa njërë që kanë than Cili akon ma në hak Ali u a mua u i u Ka than Ali u Ali u ma në hak Pse po ajo është i përgjithësuari me xhenati katërti. Po ç'do të shkam dëshim? Kjo është ndrimi si në Lisunetin. Do të shka më interesant se që ka çënë palën e shtetit të Muawias, ama besimin e ka pasur Aliu më mirë. Dhe çfarë kan thonë? I kanë thonë të pranishmit. E si be si ka mundësia i mu kon hak? Muawia më fitu. Dhe në ç'shta ç'tysh? Aliun hak, Muawia fiton. Tha po, sepse Allah ka ligje. Allah ka ligje, vini rreth. Allah thonë nuk e ka leju kur Dë bashkumët, mi fitu të cëptumët. Në një grupi bashkumë, në një grupi të cëptumët. Kur Allah se ka bërë? Në në gdila që Allah dhe njëherë, cëptumët vë ju ka dhonë leje, mi fitu të bashkumët. A në shikovezën në Kur'an, shumë në në nënësi një qasë e Kur'anore që e përmenë Allah u gjelënë Kur'an. Asë njëherë Allah si ka tutë muslimantë për numërit malë të armikët. Asë njëha jetë. Mare Quranin Pinn elhamdu lillahi rabbel alemin Del kule audhub e rabbin nas Sjelma një ajet Allahu ju thot Runu se ato janë shumë Shumë janë ato A unë e ti pët kazdoj disa ajete Qa Allahu gjela qëfar thot Wa la ta farraku Fa ta dheberi hukum Mosu coptoni Se shkon takat juve Kur Allahu nuk i ka Nuk i ka qërtuve Apo nuk i ka alarmuve sahabët çishit e dallium betrat tonë mi veta jo ju treçi ju ju ju na hajn vëmë ka dalë shokët e pejgamësram 3000 veta ushtri e cila akomboni 30 40000 veta që Allah është është e logjikshme mirë po Allahu që ka disa ligje vëllazë ato që janë tok bash ndryshë, ndryshë funksionojnë ata ndryshë funksionojnë a sa analizoj o shume lan si që njeriu ti merr ti merr sebebët cila janë sebebe vëllazë të bindja bindja për shjumë shpesh ardhën O mir mir që thuat bindja ta çecson zemrën, pse shumë çecëtohet muzemra. Se nuk më, sepse ne vëzhet kët kët dhëkër, kët ibadet nuk e përçojmë në në zemër. Ajo që shkon në zemër, vëzhet, o sikur ilaçi që shkon në gjak, sikur ilaçi që shkon në trup, sikur ilaçi që shkon luk, ai nuk funksionon. Për frigorifer, për frigorifer, për mbardhatorë, smë me çnoshat. Allahu qalije. Andaj qalije vëzhet, duhet mbesimtari që ti kët ti kët a uh, paracet Gjithashtu lojën Ibn Qayyim al-Juzeyri thot se ai i cili uh, ka bindjen Allahu Xhelelaluhu, zemra e tij do të mbushet me dashurinë e Allahu Xhelelaluhu. Kur ai i njeriu se dhe ka me bindje Zotin e vet, ka ne kohë Zot. Sa i madh është ai Zot, sa bujar është ai Zot. Atë ndjedhit i ditë ve ka orë një nomad, një ndacakt te pejgamberi Jon Sulallallahu Alejsellem, edhe e ka dëgjuar në mezhlis duke thënë pejgamberin Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ka thënë Ali sallallahu alaihi wasalam i yadhaku rabbuna. Ka thon Zoti jon çesh. E kanë njëtë shpresë, se Zoti po kesh ka. Edhe në fund me xhlisit ka thon Kinomadi, ka thon, "Spas mi nevoj mutut, pini Zotin çka kesh." Nuk pas mi nevoj mutut, pini Zotin, nuk e ka pasur shumë këtu mutut, që njeriu me ik ë prej friqës së takologjë, jo, po me dhan shpresë vetes, një Zot që çesh. Më shiron Nësa e që ka të qeshë E dhe të më shiron Andaj shikë ovezër uh, Kër njeri ju përshymon e njëpë Zotin e vetë Gjellë Gjellalu hu, Qëfar ban? Kër e njëpë Zotin e vetë Ishto o dashuria Përshymon e njëri ju përshymon Nësi i numron në një metët Allahu Gjellan bërmi vetit A gjitha shumë e kishë dashë Zotin e vetë të bare kjo e të ale Andaj kër njësa trasmetime ka ar Se mu salli salli salli salli Kallëzom në diqka qështë të ngrej njerëzit ka ti Kallëzom në një ajetë, një argument Plus e ka pas të vratin, ka fol me zotin Ka thonë kallëzom në diqka qështë të ngrej njerëzit mu bo ropte tu I ka thonë, Musës a.s. Rabbu l'Izë, zoti i lartësuar Qëpar i ka thonë? Ka thonë, dhe kërvën bëni ami Kujtoja u të mirat e mija, kanë mendasht, kanë më këthijet Aqili pa vështirësh shumë e thej pse na i harrojna be gatiti Allahu, sepse a di pse i harrojna se na i shoh nat mirë. Për shemund ti pse e ke dorën për ditme veti, kujton se ti e ke vogta. Kjo jotja, kjo jotja janë në kuptimin, në kuptimin e përdurimit, por do të thëj se kjo është krijimi i Allahut xhëlal. Ti mashtrohesh me çfitëto, mashtrohesh me veçtëto, mashtrohesh me tëmërat të tua të të, që ti ka dhënë Allahu xhëlala, por ti mbi kujton kush ti ka më? Ti nuk mashtrohesh me to. A mush balla më vëzer, për shemund neve. Për shemund Sa njeri e do në përshemu babën në nanën e vetë Apo, si do mos nana, nga se nana ka kontakte drejt për drejt në ushimine e pëmijes Apo, dhe lidhët ma shumë me ta Pse e do në ma shumë me ta? Gjusakonisht përshemu, baba është pak ma e, Do më anë, ba mirës, ama jo drejt për drejt E dhe fmija dikisht, i dukët baba, e ki baba është ka banki Po dhe ki, po, ki veç e becë ato e mollat edhe i le e, e be bukën Sepse fmija është e nanën të, Edhe kjo ndikon që te fëmia mundon më afër nalla, pse? Sa i ja afron deri te deri te ju. A përkëta për sy dhe lidhet më shumë. Mirpo ktu s'ka ndonjë gjë. Kur teja vazhdimisht di kusht të bëj mirë i ninë borgjatina. Fundi ja prindëria, çka është? Prindëria, çka është? Çi bërzllok i çe ka bëu mirë. Ka marrë bayani e vogla. Allahu i jep Allahu ka bërë me prindin Kur'an që ka dhënë, ka dhënë thuaj për prindërit muslimanë. Huma, janë I rrahmuhuma, kemi rrahur janë e vogla. Që do të thotë, o Zot, Zot më shironi pritëmi, qi shumë kanë rrit kur jam këni vogël. Kur jam këni e vogël. Ëh. Dhe kjo që ndodh është për durimin i të mirrave shumëta, të cilin shumë borx. E sa i kemi borx Allahu xhëlaluha, në rivëzëmë janis në listë të madhe, sikur që thotë Allahu xhëlaluha, "Inte uddun ni'matallahi la tusawwa." Më bë homë janisë mi numru të mirat Allahu sonë dilni xosh. Marrëni di fletorë provoja. Ibn Gjozë dhëtë unë e këmë përëvua Edhe dhëtë këmë përfundun të spesë Së smunë e monak është në me dhëtë subhana rabbi Dhe dhëtë i përnë kajmë e gjëzije Sama gjahil njeri, sama pak Dime shkrujtë Shumë e thënë njeri, sama gjahil që Shumë marë në fletore janisë, tamam Kria, dora, koma Zemra I përmeni të zë gjithirë shkajdi, në alët I përnë kajmë e gjëzije në më f Thot, kur të përmene kryen, ka dalë, thot, në kryesha ka, mrejna. Ka trunin, ka mendjen, ka kafkën. Kur të janise me detalizu, mrejna, shka ka, a shë të ndërpi të krya. Shë të ndërpi të krya. Zrëp të sytë, pa zrëp të veshtë, pa të goja, pasi ka formulu gojën, pasi e ka bërë pështimën, pasi ka, i ka kryu Allah, u gjendonat përshimën, uh, këtë sistemin e shijimit të gjërave. Kjo, kjo është dhe zëtë mrekullin Por shemo, shek ka kriju Allahu që e ja çon ftoft ta nxe, kur ja çon ta nxe ta ftoft. Me automatizëm e ka langu i djues, kur i çon sen ftoft, çka bën? Ta nxe. A gjej pa po, kur e ma ujin e ftoft në e sill nëpër goj, e nxehet atë çojë nzat në luk, ta po. Mirë, kur tashu mi nzat çka e bën? E silla për gojë për më ftoft, për më xhubos. I njëjti, apo? I njëjti Uh, ven, e një i të gojë Qajot aftofë, qajot a nëze Siku që u pëtë një djetarë për djetarëve Erë njeri dhe i tha O hoqë, në Kur'an Ako gjenem tëftoft Ako gjenem Që Allah i dënon njërzit me tëftoft Tha po, zemë herira Allah e ka përmen, gjenem i tëftoft Ishtin Allah në lojt gjenemet I ngrin, pi tëftoft i ngrinjen Ka thane, une e kam një pëjtje Keni pa po dhe të tërë sashtë pëdallë Prit tazanë n Çucoja e keni botësh, tokë ajo e mo, vend i palaçove. Ku është mua shaje të lindu josh të mrisht. Amba nuk e din këto njerëz që kanë marrë para Rabbul Izzez. E nusim Allahu ç'është dëshale që na bëhet pa hak, më shkruajti Allahu dhe valla ngritje për drejtjet ona ya Rabbul Alamin. Ne ban Allahu ç'tjuat tona mos tashan kërkan. Sepse vezër ska malet dhe makancën çesa që më eprit takimin me Zotin tan. Shaj ta xhamurite mushe. A keni rritë hoza dhe çka i tha? e tha hajt ka të zëmëti mu e qishmu në të një vend edhe ftoftë edhe nëzët edhe ka të zëmë a o edhe me këdzuna me tije gjenemi edhe nëzët flak kapitilka ka ona tjetër pungri ka njeri tha po tha këtheu për mas këri klima këtheu për mas këri klima a tha që kjo klima po, din një që ka ban në nëzët e verës në ftoftë a njëti sen, njëti po tha një shembul vogër, shembul Allah të mëjlarti haron Allah u dha argumenteve të tanë. Ani trupin ton, mos la, shqipo dietar çfarë kanë dhënë Zoti për të mirat Allah. Andaj duhet mikujtu të mirat që më na ushtu bindja. Kush më dha ato, vëllazër? Kush më dha ato të mirat? Dhe njeriu vëllazër i kupton begatitë të Allahut kur i mungojnë. Keni bë kur dhëm diçka, atë kujtohet ai, Samir kanë mës më dhimb. Dhëm kriya, Samir kanë mës më dhimb. Dhëm dora, Samir kanë mës më dhimb. Dhëm kurrizin, Samir kanë mës më dhimb. Andaj më shtabim punën dhe zë kur ti humbim gjarat Me i dit vlerat e të tjore Andaj thot i përnkaj me gjëzije Binge në Allahu në gjellohala Jam bush njeri ju të zemrë me dashurit dhe Allahu në gjellohala Gjithashtu e dhe frik Kur ka njeri binge Për Allahu në gjellohala Tu të të pjatina Tu të të dhe zë Frigohon pse? pse kena me dalë për para tina Asmjani pëtë Andaj një dit pëtë dhe e pan Ablajb një abasin i mërzitëshë Edhe i than Pa pamërzit nëse në Kur'an Allahu na ka lajmëruar në surën Maryam se sicili pinëve do të paraqitet para xhenemit, a nuk na ka lajmëruar çolli shpoton e çolli jo? A mushi banamëz apo shemo, se natë kania nuk pikop do të me i a më i shndrua. A mushi banamë shum çto skeç ke në xhami, Allahu ju ndalon të djeshve. Para më tepër çemë më na thon shumë ti kus me thon, çu ju shkaini në xhami, ke dy karo Covid, po pret se kena dyope juve keni më pituar çka banin yer sot ligambë shtu gjithas. Më ndonjëherë më ket shkupi që janë këtu, këti në çmut me cancel. Edhe kanë më shtu veç 10 veta. Kush janë ato 10 që kanë më shtu? Në Milano kanë me de, shembull. Çfar trembje e njeri, fërka, thon, ka nën njërin në vështë. Emri apo çfarë ka thënë? Ka thënë në lexojin Kur'an, s'ka as një njeri veç ai dal gjenemit më parë. Ka thënë, çolli na jetë na kallzon ku kam ku ska më shtu? Çka Andaj kjo kjo kjo bindja vësh ka shkaktuar trembën tal. Kjo bindje shkakton edhe frikën për i Allahut subhanehu ve teala. Pasi ka thonë wa ridan bihi. Ka thonë dhe ibn Qayyim al-Juzeyni thotë dhe bindjen Allahun ia bën njeriu çfarë ç't kënaqet me Zotin. Dhe të kënaqesh kancija vjen ka të bojë me cilësit e funizimit dhe kaderit. Pse më kujtohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith. At's ka ta shkon Allahu nuk ta huç. At's ka ta nuk ta ka shkruajtur nuk dhvjen dhe dhe dhe që kërë e ka njëri u bingë kur dhvjen e shfarë dhe lojës prove ta di se me adres ka artë thot i përnë kaimi gjëzine zedul me atë thot shumit se e njëzën mendojnë për Allahun keq shumit se e njëzën mendojnë për Allahun keq mendojnë sa Allahun jau ha hakin shumë ashtë interesant kjo punë subhanallah mendojnë sa Allahun jau ha hakin thot së në thojnë me gjung a me e ndrinë me zemër qysh? pë uni uni më shaq uni udhajm ko nuk bënteimi po hajr inshallah allah e ka bozullum Allah allah e ka bozullum por shembullaj e nin vetë një herë por shembull Khalid bin Walid po do udhajm ko me Khalid bin Walid ne hajr inshallah kum çeloj son çajta ora allah ti je çaj shkaie si asma shomasma pak wallahi mu pas kan meritort te allah allah te qeshin safna Khalid bin Walid po shikom a je drej në nin vetë imam ahmed po nikem ardhska dush Po të njënë që ka dush, nuk je Pse, se psa Allah nuk ta ha hakim Valla i muka në Ahmet, Allah i përnë Ahmet Dhe gjuhët e njërë zvetojnë Ahmeti, Ahmeti A ma sthojnë Pse, se si si Atë s'ka si, nuk ta jepë Allah u gjelo alla Dhe kur s'ta jepë sënë e merë Pse, se pse Ndësh një përnë përnështroje A mu një a merë Allah i të mezor Mezor me thot A i shka, që e mu me thot Që njëri fol me gjuhën e vetë A shkadoj në të kën shkruajtajë unë e di këtu poshtë. A mundunë? Po jist... shemë diqyt, a po e them neve. Çfarë ta ka shkujt Allah i periskut kimë hangër. Fat nuk e di unë, punoj po vëlla nuk i dihet. Jo i dihet, se s'këngi më hangër se s'ka as ajotja. Apo nuk i çishnë. Nuk... A kiballot punat dilemë mosu mosu mëshoj. Jo jo i di. Sa dushbë punoj vëlla. Sa dushbë punoj. Kimë hangër veç asha ta ka bëlla u risk. Pse? Pse os të shkromën? A më ndryçon të shkromën? Jo. Engaonat jetë loz kur kanë i ribinjën këtë krim çka ban? E ka shkujt Zoti. E ka shkujt Zoti. Ebubakeru Sidiku gazat kur ka migrua kur e kalon Mekën pa Medinën dhe ka shkujt te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam sak kanë mrinë në Medinë bashkë me Bilalin jasmu për dekë. Ju kanë qalo ni smuja, ka qenë epidem në Medinë me një dhëm, e kur kanë mrinë aty u ka, ka rasmuja. E paraminot tash, paraminot tash dhe dhe dhe dhe A konë si, që mëllë Meshnet o konë si ma mirë meke Për islam, për pengamenën sëllat dhe selam Për Allahun gjellë valla Kër ka shkun me din e i ka rasmuja Me logikën materialiste që ka ibe Po mirë bë kash Kushun bruni për këto Logika materialiste A logika islamet qëllat dhe dhe dhe Qëka më godet është për i të Allahun gjellë qëllat Ajë suha në kumë e thanë po shkam rrok i me tash mua këtu, më mirë që aje të fatas muaje. Apo, po e ka rrok këtu. Megjithse ka shpëtuar me, me lenin Allahu subhanahu wa taala. Mi bëhu se s'fat kan, çu shikante ka lu kriza. E ka shkujt Allahu xhelalu. E ka shkujt Allahu xhelle, xhelle xhelalu. A dëzë lugvan në spitalin mua anku te Allahu xhel xhelalu. Mu anku. Dëzëta e Jusufit, kur e kanë humb Jusufin. O dëzë. Ai kemi shpëguna. A s'e gadit baba vësht ka ndo po? Ana qallën transmetimin se Jakubi çfarë thon. ka thonë? Ka thonë ku e bën i gjejtë me çat uk sa i mirë kana. E haj gjanjerën kimishën ta jep ka. Pa prek. Ku i gjen i gjejtë se uk i? Ai gjen i pa do. Tumon, ato. Jën, do të thonë, ato shkoi li gjin do i kishë kështu. Kimishën ta jap, thot njëri ka hangul. Ku është hangul njëra do? Sa i uji nuk ha, nuk ha me pirun. Ai nuk ha me Luka, ai ai çkin. Me gjithë ato çka fa Fallahu lmusta'an. Alamata sifun. Allah i lanë muft. Allah në në një mosë Pse, po e shkru Allah u gjithë ka shkujt Andaj, tha Immi a'lemu min Allah i marat e a'lemu Unë e di për Allah në ju shkazdini Unë e di për Allah në ju shkazdini Andaj, kjo vëzër i ban besimtarit Bindja, kure din se gjithë Shkash të shkru me, shkfar ban Knaqët me Zotin e vatë të bareke Të bareke vatë t'ala Andaj, venga mberi johën sallallahu alai sallallahu uh, alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallall E ka sill si shartë e imanit, en tuqina bil qadari khayrihi wa sharrihi, tibesosh qadiret adat khayret adat sharrit. Ne amel ket i besojn Allahu xhelalu. Neht, neht, ne doze njerzi dalloh. Ne ta hidhur njerzi dalloh. A dhe besim turve ze duhet me punu sa më shumë në arritjen e bindjes në Allahun xhelalu që të jetë i kënaqur me Zotin xhelalu xhelalu. Që të jetë i kënaqur me Zotin xhelalu xhelalu. A musha pa namëve të ta portetizojnë sa më afër që ta kuptojnë. Por që e mu, s'pë e mënë në trupë, s'pë e mënë në shpijen. Shkon shpitanë edhe e shanë rafë shpijen. Shpijen që ki bo, veç e shanë rafësh, ta ka prish dikosh. Shpijen e rejt, 3-400 mjërë, ta ka borë rafësh. Edhe por një moment, thidhë një njëri, zëngini madhë. Dosti jëtë. Thotë rrë atë, së nda kumë prish. A më zëngini milioner, miliarder. Thotë r Çka thuhet ti? Vin tu kahet fëmit, vin tu kahet kreet, ma ka prish spir. Kisht ka vot rënë në berace, ka diçka këtu. Ky apo e mirë lëzër, nëse ti më thirrni miljardër, apo rënë race, unë e mirë na vë kët punë. Çka thu? I ka rënë atë ke sos. Njeri jo, mundun më degaj, aj tamam do tashim telefonin, mundun më deg. Ti e prit, aj ka deg. Po pa paraminon Rabbul Izze zoti zë i madh. Nëse thot, unë ta prishja. Prit pak. A ma që ish, kush ka me ma... Unë e be të apri ishë A dhe zërë, du të me kuptu se kaderi që kjo Kur ta qonë Allah unë ishë provë Allah pëtët, unë e be të qoha Shkaj të uangu, pikuj të uangu e A pe zotit të uangu e A në dhej do t'imam dhe hebiju Të pare të muslimane kër ishë provën të Allahu Gjelluana A ta banin stikëfarë Së ta këfirullah shë akon bërë në isan të gjuna A në shka bojnë, a dhe zërë, kush ma banin A, dinën din njëri, tu kajt e kanë imu alloh? Tu kajt. Kajt më rëgjët në ondës e zë banë kur kushë fajtë? Zë banë dobi. A, ma kur të bajt sabër, që ka tëtë Allahu gjellohala? Istainu be sabëri ve salat. Ndihmonë e vetën me sabër edhe me namaz. Inë Allahe me asabirin. As Allahu me durimtartë, me ato sabërlit. A, pa, kër e kanë vetë i bënë Shekhu Lissamut e Mir, Rahim e Allah Për fjanin Allah u gjelë gjelë në Kur'an Fësaburun gjemil Me durim të mirë Ka thonë qka durimi mirë? Shekhu Lissamut e Mirë Ka thonë durim pa ankes E joti masi të këtë kështë mush vletorën me ankesa Edhe në funë, khajri shala sa vërla Po të i thave këtë Të i slave njeri pa shah Slave njeri pa thonë kështoz Edhe në funë, Allah Aja lave të i Allah i tjo Po për se pëllipi Allah No, edhe nuk, no, edhe kët, mësani, Allah, vëzir, në era nuk ja, në era i ri na ket, mos tani Allah. Sahabët e Resullit në Allahu i komplet. Pse ishin knas me Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Dhe kur ka bindjeve njeriu i shtuohet falënderimi ndaj Zotit. Nuk mund të mungoë për robët e than Allahu falënderit. A keni pas për për të marrë me disa skena, për ju hazoim disa skena që ta kuptojna çish smullot njeriu mungoë për falënderimet. Keni pas shumë fukarata për i nxjerrë nëpër emisionin apo në video konsumator do që i ndihmoj pa palë caktuar e njerëzve i ndihmoj për shemb palë tjetër të caktuar për shembë fuqarë, për shembë njerëz pa shtëpi, njerëz pa mundësi ekonomike edhe për befas për shembë ja çojnë një lloj dhuratë, shtëpi ekzhumator. Këni palë të sa më ajëndja e rone fuqarëës, a që li poshiet për dietëngritull si për shembë ekzog të pandesën, ekzog shtëpiën. Ai zhdishja më fol. Do të them ndonjë gjë Zdi, se nuk e pret Begati e madhe Qëka me thamu E nëzirë për një krizë Furni, furni e ke nëzirë për një krizë dunjojë Panële të nga me ditë Sa Allah u nga jepë Sa nga donë, sa nga privilegion E sa nga mbon Lehu muaqibatu min bejni edheji Wa min khalfiji ahfadunahu min emrilla Nëtë Allah u gjelëvala Ne kena me laqe që tse ja caktojna njerit Ti masë e pi para Mësë ta godit e diqka Kanë thonë djetarët Komen kartën ka të parët e muslimanëve Tamam Do me rogë diçka E këthen me laqë e i thot e cma të kënejna A e kini pa, ju ka ndohet Me pa platët e video, ose juve njetë ju ka ndohet Për pak, thot, kështë të më shkelkeri E që kjo të tijanë Për pak të allahu Allah i ka qydo me laqë Thot, larkoj e pak Thot, ibnja basi, kër allahu do me goditi Thot, me laqës leje Leje Wallahi, mësë me pasë me laqët, që tu në satë dhë gjatë dhe shkjel keni. Po që tu, që tu, që tu, dë mos të na, e dini mo që shash tu, shumë rren ka, e keni posë arenja. Shumë rren, dë mos, pirenit, dë mos, ka ndryqimet më loja. Po të hanë, ha për për për ndeshjeve. Mi përveze, Allahu Gjellora, e ka bo, që farë? Në botë në araba, është Allah ma, zahmeti madë. Ta shkanë fillu pak me, me, me me me me tue. Mi përveze, kush në ar Sa budala dhe me vëzit vëtur Sa njere që s'ka i dhejë Vesh këta është për masë Shka e unë gjitë, Allah Öshtë pa është, Allah Plotë ka shësi A ma shka të shme ba vëzit Kur dhe pishpije Bismillah të vë keltuar Allah Vëla haule, vëla kuvvët e ila vëlla Me vë bismillah laun, fuqi, vizir, Më bështetë në Allahun Shka fuqi as lë vizit pës më Allahun Se? Se për me të rëthu, dhe zërdu Dikush me të rëthu Se ka shumë t Njëri ju e dinë se Allah u jepë shumë të mira Kisun në ngohë po të i thonë faliminderit Sikur që tha për nga Mberi a.s. Kër i tha Aisha, ja Rasulullah Pa nuk u lorë dhe ma, tu fal Tha shumë po du Mi thonë Allah i faliminderit, shumë be po du Dhe zërë para me u s'ka posë gjuna S'ka posë shkelme Kërkan se ka ranua Kërkujt si ka po gjuna Për të mira të Allah u gjelluala Ka thonë Efele uhebbo Në eku në abdën shikura Ka thonë, po, as banën e me da është Mu ka në robë, shumë falën dë rusë Po, duve mi thonë, Allah, faliminderit shumë Zezakoni që këni pa, disa kërë thojnë Shumë mira mu falë, mashallah I lo me ti për shpirtin ta Po, që shumë mira mu falë Kusht ka thonë, si ti janë shumë mirë mu falë Farza mu falë Farza mu falë Mi ti thonë ti, dikush një që në rëndit A, shumë mirë mi thonë faliminderit Do me o do, mi thonë faliminderit Po vlezëra lojëtimë na ka mund. Bon, je, çka frymont jetën, shpirtin, trupin, syit, vesh, gjithçka, donjaja ajna e ka dhënë. Bon, Çishmi fam faleminderit atij Zotit Madh. Atë ka thon pejgambëra e selam dhe selam mbi jo për dua, la uqsi uh, thanaan alejk. Spomuj Zot me miri falënderoj vetë. Inneke kema athnaita ala nafsiq. Ti je i falëndëruar siç e di vetën. Unë spomuj me miri ndërjat nivel që më thon faleminderit si e takon, si i takon madhres, madrisë tande. Gjithashtu ka thënë, ë uh, bindja i, e bën besimtarin që më kthejtë Allahu Xhejel Xjelaluhu dhe se bindja është shtylla e të gjitha veprimtarive në fe. Kjo vëzhgojse prej frytave të cilat ë uh, i shkakton bindja, ndryshe nga dyshimi. Dhe kontrata e bindjes, e cila e shqetson, e shqetson ë uh, zemrën, e cila e shqetson zemrën. Ta marr vëzhgjen në një skenë në këtë kontekst nga disa preskenave të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala thesat i përmend në librin e tij Al-Wabilus Saib ibn Qayyim al-Juzeyy. Ibn Qayyim al-Juzeyy vëzhgon se Ibn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aymaullah, i cili ka jetuar me Ibn Taymiyyah 17 vjet, 17 vite. Dhe Ibn Qayyim al-Juzeyy ka qenë në tarikatën Sufi. Pastaj kur e gazetet Ibn Taymiyyah nuk ka bosunni, do ka u xhuën në Ahlus Sunnah wal Jama'ah. A ndaj hocë madhmashka, një fajë është i mendëmia Allahu meulla. Dhe për i mendëmia ai ka dhënë shumë, shumë shumë. Edhe njëra prokturë ka dhënë çfarë bindje ka pasur pas, bindje mia. Ka pasur bindje të çuditshme vëllezhat. Në njerëz kur lexojnë thonë subhanallahu, mos mu ka, mos mu ka. Çi këto njerëz i nuk rrejnë, inshallah ala Mustafa fadilit neve. Po këtë nuk rrejnë ata. Këtë nuk rrejnë. Këtë hindzarm nuk rrejnë. Kimami hindzarm, ama nuk rrejnë. Se ka bindje fetare. E ka bindje fetare se nuk rrejnë. Thati banqa imeljozia Rahim e Allah u Teala Para të, qka e kapat e i bëntejmi e Rahim e Allah Thot, e ka ndërgjuar i bëntejmi e Rahim e Allah u Teala Duk e than Në dunja është një gjenet Në dunja është një gjenet Kush nuk futët në këndë gjenet Së në futët asë gjenet e në akiret Këta e ka dëgju nga i bëntejmi e Rahim e Allah I qili ka than Në këtë dunja në një gjenet Po s'hinën ta, asë në akiret sënë e Allah në mëtësov me jëdër <tod> Thotë i bënkaj me gjëzje Dhe mërra Dhe më thani ditë për ditë dhe Ma jësna u a da ubi Ma në dhe zekëto jam fjalë Shumë të që muara I ka thani bënkaj me gjëzje Qëka dojnë me bëg të armis me muë? Qëka dojnë me bëg me muë? Ka thani Gjënetin tem Une e kam Baqën teme Gjënetin tem une e kam Në gjyks Dhe dhe kur është gëneti brand shumë Kër është knatësia e brendshme, sën ta merë kërkush Për shemë, kër ti e ki knatësia në palto, në kerë, në telefon Ta morin, ta konfiskojnë E ki këzudër i sot, s'kamo Edhe kanë si tu, sifniko Ama kër e ki në gjoks Kër e ti e ki knatësia në gjoks, sën ta merë kërkush Nëse e ki në telefon, këtë gridhë dhe të zemra, vija Ajo, vija këtu edhe vija këtu Edhe dhemë ajo Ama kur ti nuk kit bënsh me kn knacidet tua s'kan bën me të jashtë, janë me të brandhshme. Ata kush mund vetëm. Në momend se knancia jote është në gjoks, në zemër. S'u vjen kurkush me thon, "Shytsh më aprish bekti, skuajsh më aprish." Seot nuk kanë vesh, nuk kanë trup, mrenë. Ne vjen shikoi i bën i bën temia ka dash me mësu i von Kainin. Ka thon, dëgjoj ka thon, i ka thon zasin vet. Ka thon, "Çka janë tu dash këto armistë me Çamburgos? Ka thon këto armistë me çka të dosh bi mua?" Ka thonë, nuk e dinë së në mrejna e kam gjënetina. Unë qëtë në gjokës e kam mrejna. Pas e ka thonë, Ej në ruhë të fehuëmaj. Ka të shkoj e kam me veti. Ka të shkoj e kam me veti. Ka thonë, gjënetin nuk mëndat mu asniha. Pas e ka thonë, Hapsi jemë, me mështin Haps, Hapsane, më burg, Ka thonë, për mu e i vje, vetëmi. Vetëmi me Rabbu Lë Alemini. Rri, falna, lezaj Kur'anë, Rrim Allahu Xhelal Xhelal. Amë shikojë vëzhim. Muslimani i vërtet, besimtari i vërtet, nuk ka rrethandhje se seçet në pozitiv ka vetja. Njëri thotë, po, ma asnë ka zënë, shikojë, apo ska hiç. Shetë, i bënte mia, "Këtë ta mundi ti gabonë." Ka done se ma bën çështoni apo çështu, nëse ma bën çështu çështu. Pse? Po mrajenave kam xhelëtim, s'është jashtë më. Nuk është jashtë. Shikojë çka thon. Si të msheli i mburk kënaç na tufal. Për çfarë na? Rrimë zotin tan. Edhe ato ma bim bukë në azë Unë e knashtë të falë Që ta sën ma nalë A to së munë me më thonë Pse pe që këtë dorë që to Po falëna Po munë me mi lidhë dhurët Po falëna që shto me durët e lidhë A munë dhe me të nalë të kësh mu falë Sënë të nalë Andaj, andaj të falë një avdhezë Në falë janë amazë Asë një arshirë për me lëmë Se sepse nëse sënë falë është kam falë është ullë Nëse sënë Desi suni li de durt i li ç'është xhigje. Për sa ra si e lë një namazin, s'ka si ose po më lë namazin. Tha shejkhu Samudemi, në Stinburg rri me Zotin vet. Nëse mbrasin, a, nëse mbrasin, jo shejdh luk për mua. Jo shejdh luk për mua. Ka tha nëse mporzani pi për vendit, baj turizëm, shkoj i këshiren donja, ç'u dukë donja. Dhe me këtë njerë dhe me këtë kategori të njerëzve të bindur nuk ka zgjidhje. Nuk ka Nuk ka zhide Thotë që e khullu islam Thotë i përkaj me gjëzije Thotë dhe kur ka sen në Në damask Në kala Në burk Thotë i përkaj me gjëzije Më tha në ditë për ditëve Pasha Allahum Sa është kjo kalaja e madhe Më kanë pi altanit Më ja u pasdhanë une atyre Pare altan Sa është kjo kalaja ketë Me ja u pagujt, begatin, shka ma kanë shkaktu mua, së një kësha pagujt. I bëndemi e ka thonë, i bëndkajim e gjëzijet. Valloj, sa nga kaloj a ketë, mu kanë me altan, mi thonë meri, faliminderi që u knaqa unë e të. Së një kësha pagujt. O dhe zër, kjo është me bingë. Kjo është me bingë, nuk o të baje me, me asisen fizik. Uh, pasaj thot, i bëndkajim e gjëzijet e dëgjojshja në seshde, duke u lutë dhe ishte i burgos Allahumme a inni ala dhikrike Ve shukrike ve husni ibadetik Nasha Allah Pas sa ka dash ka thonë Ka thonë sejtë Ka thonë thon, o oh Allah Nëjë mom me të përmen tyje Me të falenderu tyje Dhe me të adhuru që shësh mas mirë ty Që kjo me zëmë Me, me, me Fosejde, që fa? Po sejtë e dhe që në do thonë O oh Allah, ma mund së me të përmen tyje Me të përmen tyje Me të falenderu tyje Dhe me të boj ibadet tyje Pse? Se ka pos binjen Allahum të bareke Të bareke U e teala Thodi mënkaj me gjëzje Dhe një dit për ditve Më tha mua Duke qenë i burgosod Men hu, el mahbusu Men hubi se kalbu hu Arrëbihi teala Ka than Mburk të vërthejt është ai cili zemre U kë burkos Jashta Allahu gjelë gjelalu Dërsa ka than Ai cili janë ja lidh pranga Prangat O është ai cili e ka lidh Epshi Për veti Dhe ka dash me thoni mënkaj me gjëzje Se Unë nuk jam burk I burgos i e burgosi vërtetë ai cili e ka shtënë Mburk Kush, Abshivat. Keni vënë po disa njerëz vetë? Ka shkoje ti duke ka sikletin me veti. Ai sikleta e Kasthimburg. Disa njerëz kanë siklet me ndihmëve të njerëzve. Shka menojnë njerëzit? Mburgo e dha. Ju do të dal pikëti burgu vetë. Dilni pe këta burgjeve të robërive të cilat i kanë gjasë të jetën. Rrini veç me ni robri. Ajo është robria zotë e Xhelalut. A disa janë atë? A disa janë atë? Shum janat. Na ale shena rob të nxant universalisht prej Allahu dhe Levola. Dhe kta ka bën Allahu jan sura nirrahman. A mund na gëzojmë ik prej Allahut? Fam fudhu, sa Allahu jan sura rahman. Nëse doni ikni. A do, a do të mos me pas kund me Allahut? Ik, ku me ik? Del ka cilla del as dikun ku i implanat. Aba to ka rrmullakt. Në shtat në shtat E, palqie dhe ketë janë trumullakta Ku me ik? Ski ku me ik, dhe në hapsir Ska jetë për dyje, ti i burkost Pra në hapsir të lerë dhe ti i burkost Burgi qka adhezën Burgi jo, izolim kufish Kufit janë pi, pi mas ngushtit Der mas gjantit, po prapo kufit Andajnë në realitet Me kader jenë atë burkost Qikush dhe thashe i khunë samudimie Njeri jo është i dërzuar para Allah Ose mu si musliman Ose me kader A mu në hik, së në hik Ado tha Sheikhul Saidemia, na realitet i burgosor është veçaj cili shka e ngren e psivet. E shati po shihmë njëri o i lidh por e psinevet, sunë shkolmë e mit. Diku është i lidh për parë, diku është i lidh për femra, diku është i lidh për muzikë, diku është i lidh për nam, diku është për shka e lind. Sigur a kini po këta ngren me me, me kërpash çashtu e ngreja. Nan ti koca ti, a ja kanë lan kërrën a xhe, ama këtu mrenë ndomë këo. Apo, edhe vazhdimisht Janis, do me ta prush. Ço ti kërrim? Po le vëllai jashtë, çka kemi punë normal. Ambajs ne beqëre be, be muahabetin. E aq çka ti e ban muahabet që ti do. A çaj e banti muahabet që ti do. A dhe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, O robri i Taullah, ti janë ata të cilët kur ti shohë diku që kujtohet Allahu. A ne mos e vapratë rresht kur shohë diku sot, a çe arkime kubitera. Arki për kera, arki për futboll. Kur i bëni sani të dalish, as që anis për futboll ka me vës, vol për çdo gjë. Gjëzon do ko problem tash nuk kemi të fol, domthon harama halal. Do dini se, se shumë prezente jam halal. Mir po s'ban munjoft njëri me diçka e cila nuk e përkujton Zotin. Kur e shati në hafos, çka të kujtohet? Kur'anin. Kur e shani hol, çka të kujtohet? Po folim më pas, ka do xhallan, për shembun kur të shih të kujtohet diçka gjëra rruga Zot. Po mbash kur të shihni hol, kujtohet Ilmi, feja, jamija, apo diçka tjetër të kujtuar. Kur e shani haxhi, çka të kujtohet? Feja, feja. Parameno me pauni haxhimos po një hajjimus, për të kujtoj feja. Beli mazvetës. Para më dela, haj... paramo ti me pauni po një për çolem në në të shtëpi, a pas kujtohet feja? Pse s'skujtohet feja? Se s'fshti feja. A ndozur bëhuni rob që kur tju shohë njerëz më thon, ja nisi ki për fetash. Ose e thot me dmir, ose e thot me ke. Çish do të ndalojë në fol? Sigur gje thonin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kur pasi u bó pejgamber edhe ai në për rrugët e mejkës edhe e nallin anabë dhe i thonin a ka të reja na ishka ka ahireti që atë e dinin se tash t'i ishpalët apo e kshë mëra anabë e zërdu e besimtari me pas bindin Allahun gjelonë dhe në atë nivel që a, mos mi u burgoz zemra me epshet e veta po me nëjtë në robrinë Allahun subhanahu vëtjala një dit për dit ve thot i për në kajim el gjozie thot i për në kajim el Ishhte në burg. Thotë dhe hiri andaj çeljes. Pra çeljen atë hekrat e gishtë përpara. Dhe ai ishte mrena, mrena burgit. Thotë dhe pikaqshir, pikqshir hekrat. Pikqshir hekrat dhe e lexoi dhe e lexoi një ajet. E lexoi fjalën Allahu në sura Al-Hadid, na jete 13. Fa <të> duriba be bainahum bisurin lahu babun batiluhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab. Ka lezun e ajetet si le ka të bëjmë një kontekst tjetër Për në akirak Por i bën Shekullu samët i mi e ka lezun në veneve Ka hi më burg mrena dhe ka këshir hekrat Ka thonë Feduri bebejne bisu, be hun bisuri le hu bab O shvendos me sinë tërë një der Një penges Der Batinu hu fihir rahme Për i mrena është rahmeti Për i mrena ka i bën të i mi e mrena më burg O rahmeti wa zahiruhu min qiblihi al azab apo pojas ato ju duket se janë të dënuar shikoj si ka rëthullu gjatë bën të mirë ai mulla me binë xha ka pasallahu xha çfarë ka thënë ka thonë këto që kam thënë pe jashtojnë gjunoj kipimrenë ju thotë dënë me gjunoj kipimrenë ju thotë dënë gjuna po tash çolli na gjuna në kët rast gjuna është ai që ka dhënë shej husam dhe mia çka ju ka prangos zemra me me mëkatet pas sa do të ka imel xozije thotë Pasha Allahum E di Allahum Se Nuk kam parë në jetën time Njeri me jetë Ma trehatëshme Se i bëntimia Për shka këbindjë Shka e kishte Thot Kur nuk u ngushtoj Ke për kur gjojit Dhe zë Shekhu sa në të demie Ka libra dhe çanta Sa ti ka parmen Se ngushtimi Vem pijunajt Sikleti Vem pijunajt Sikleti Vem pijunajt Kur ta shifë një njëri I mërzit shumë I piklum I shqecum ra, I ram bela I gjunajt e ka I gjunajt e ka Thot Ska mpa njeri më trehatë shumë njete në vet Thot Me gjithë se Aj nuk i kishte rejnët As kishte prej knacisë të kësaj bote E as nuk kishte prej materialit të kësaj bote Thot belbidit diha Thot bile kundër dhe ti ka pas O, o kanë fukarashum Ka thon me gjithë se Ishte nën kërsnim Nën kanosje Në burg thot Me gjithë gjith këto Ishte një, njërëzit me jetën më të kanëshme Dhe e kishë gjokësën e hapër E kishë të gjokësin e lirë Pa ngarkuar O a kuahum kalmen dhe zemën E kishë të matë fortë në piketve Tha duhe e sërrihim nefësen Dhe ma i gëzushmi Dhe ku njeri unë bela dhe kesh Janë dimunëci Dimunëcija O i vra më në krije budala ose ob beshtari maf. Ç'kesh. Ti mbelai edhe dukesha. Mbelai edhe kesh. Ki u kon mbelau dhe u kon shprovt mëdha, thotë mënka ime zë kashkë. Para serihim nafsa. U knashka. Thotë telu hun nadratu anayli në ala wajhih. Thot viyat e kinacies ju vizatojshin ftir. Kur njerëz kur thoin e ja pashti ftirin gjiz gzu ma Allah. Ose ndërta, oben ftir thot pëj, u vorai kësse, uh, ishte e I mërzit qëmë Thot Dhe ne Kur kishmi friga të mloja Thot i më kajimi Kur ne kishmi friga të mloja Dhe në usilë shinëment loj loj para gjykimesh Dhe në ngushtohaj toka Shkojshmi të, të i bëntejmija Shkonim të, të i bëntejmija rahim e hullah Thot Sa e shipshmi Dhe dëgjojshmi fjallën e tina Largoj këtë para gjykimi kët kushtimi keta me ndihmën e liga. Sa e shihim edhe ngojshmin, pse? A kini pauzën. Do kjo ndodh vetëm më për ditëshmëri. Kur rri për shembull, ka do njëzi për shembull, dinë me të stabilizuar. Apo, a ka do për shembull ta shtin flakon. Apo ti për shembull shkon me një problem ja kallzon. Vallë, thot puna puna e malle apo kjo. O do nuk e ka, un nuk e dha më marra nu mua. Un erra me maletua për për çka muabet o jo, zot? Për çka njëri shkon ja kallzon diguani i derd. A më ka do të pëshimë të taranon A dhe ma shumë Thot i më në kajim e gjëzina Kër shkojshme të aj Në largohi Dhe kjo vëzë ndohë propi njëzbe Rërë me të të të të hama Se kalojnë gjelal Ka bubë ame i në shala Me lejnë allahu gjelal Jënë hava O për toke Kalojnë A po Dhe përdojnë fjarë Të natyres E cila të largohën mërzije A po Thot i më në kajim e gjëzije Thot Në bindje, në qëtësi Thot I madhështë Allahu Aj i cili Ja kishtë e dhan I bën të imi e zë gjënetin Allah pashku në akirat Që këllë është ka të di më kajmi që Fe subhane Men eshhede i badehu Gjennetehu Kable likaj I madhështë Allahu që ja ka kalzu njërëzve gjenetin Para se me pa Kënjë i loëzë ka njën gjenet Para se me shku në akirat Se një njëri cili o është i lift Në që këtë dozë të gjona xherë. Në njëri çka çdo sa ne çka ndotot, Allah e pi Allahit. S'kena kujt me shkupi Allahu xheluara, ajo ka caktuar gjithmonë pra i knaqshëm. Çi gjerë kur do pa para Zotit vazhsi e trajton Zotin më te bare ke o tiala. Kur gje thotë Zot po gjithçka unë kam pranuar prej teje. Siku që thaan plot pesa pe te banëve, nëse do të largohej perdja, do të më zbulohej me lekul mauti kur vjen s'ma kishtu bindje më shumë. Pse keti kam pas bindje pikë kë dunjo. Apo më s'apo me njerëz kur ti shohin dorë dha xhiraitë do të do të bindën në atë çka është në botën tjetër. Falli ibn Ka'im el-Juziye thotë: I, thot, i madh është Allahu xhëlalu, i cili u ka hapur dyet e veprimtarisë për të punuar për xhenetin Allahu xhëlalul, andaj ju ka dhënë prej aromës dhe qnaçjes dhe mirësisë me të cilën ata i harxhojnë kuvetët e veta në kërkimin e xhenetit. Po dhe mqayimi i madhës Allahut, i cili ja ka mundsuar robve me punë. O dozë kjo shumë nanci për ta kuptuar çka thotë mqayimi i gjithë. Allahi sot ka dhënë takat ti mundesh me fitu xhenetin. Pse mirësh me punë kota? Allahi të ka mundsuar, vallahi, nëse i ke durtë të tua, mendi kim mbe vetë vetë. Edhe kim mundësimi fal namazet pesë, edhe kimi mundësimi fal sunetët, edhe kim mundësimi me për mend Zotën, edhe kim mundësimi fitu halal rriskun, edhe kim familjen tënde. Për çka shkon shëtitesh në zonë që Zoti s'ta ka caktuar? Pse shkon mirësh me njerëz sikur Allahu ta ka mundsuar me fitumë subhanallahu xhenetin Allahu xhelalu? Pse na shkojnë allazën xheran sa nuk nuk na li be Zoti xhelalu? Gjell sikur ç'i shohim njerëz. Wallahi nuk ka mundësi me dal dikush me një gabim veçse qoftë rin hazar. Hajde. A Zoti ta caktuat di ç'është më mor me njerëz? Ka me veti Allahu xhelalu. Çka kibati njerëz kur kanë dal me gabim? A, a ki kallzuti? Kush ka thënë veti kështu? ku ska rrejti këto haptazit kanë rrejtë hik namazet hik sabah hik yasia hik sunnetet hik dhikrat apo çu ndimojet çu 17 çu 90 apo von ku janë munafiqët do të aive aive njerëz var çu veti me muj bet hik sabah edhe nuk i kitut allahuxha me godit allah me rufe pa nuk ka thonë abu ibn amir a din çka nxënë me buhariu abu allah ibn amiri thot Wallahi kush ka dalën Sabahi acid e kanë llogarit munafikë. A dishë kanë domosdër më neve. Thot njëri ndrek thot, "Ku janë këto munafikësh që kanë folë Sabahi?" Çi këtu që na mrinë avazën. Këto që dalin Sabahi janë munafikë, këto që kanë John Drekan janë besimtarë vërtet. Ai që sonë natë jetuazë për mbysjen, Allahu t'i mëqajë i më mallësh Allahu që i ka çel dytë xhenetin. Mundësh me fitu xhenetin, sa mirësh me njerëz. Samir është ti, ku ka me hi filoni Hinë mërë të ti në gjenet S Ama na, na E keni posë për këna cije njena Ka i bani pe keni 100.000 euro Bani mërë të ti leja ta shka i ka i ka boni. bani Bani ti Hinë ti në gjenet Leja i ku ka me mërinje Se vallaj a i me him fun Në gjenemit kur gjënë dobi zë ban Që e zeni që i ketë këndrë starët E tu kanë me hinë në gjenem Edhe që i hinë në ketët hi Po zene se u po që ashtu A kime pështu ti Sikur që i tha imam Zuhriju Kër i po njëzit të folë për haqajgin Njën i tha ka me shti me munafiket Njën i tha jove me qafirat ka me shti Njën i tha ka me shti me gjunacar Imam Zuhriju që ka i tha Zene se ka me shti në gjenem ju, Ku po jetë mi Zene që zene që i ka me i në gjenem Ukri a i në gjenem Ti ku po jetë a u knasitit A i në gjenetit Jo O dhe zërë shumë rënësishë I ma dhe shtë Allah I cile ka ap si dhe, dhe në g sama pak me ndim kesh për musliman sama pak me ndim kesh për musliman sama pak me ndim të lig për vëllezërit musliman sama pak me ndim të lig për dietarë dhe xhallarë dhe afzallar dhe kjo bëh fenomen i smuja marrë smuja marrë a kim po të them me shumë me me këto doktor të na shtashnoshmi çish kush e kuptona ne ne nuk e ves pak krijë mi muj dogj në pau ka blot do këto nuk e them edhe këtu kulturë Plot kësi me teori konspirative që ka dojnë Sot njerëzit ma të rëzikë që më janë mjekët Ato të këti banjë të smuja, lejë këtë më abete Ki filozofi ma për përgjajtore Ki filozofi që wallaj, allaj më sëpërvu dhe një sëpërvu të smujes I thot bëmi muhe katër ambulanta me morë Që helbet mësë më pas i laset të, të kombi i partë të i diti Ama, këtë qëllim që ka, thot mjekë du mi të mimit këtë Dhe disa tjerë Mos mukatë të xhallor baram edhe mos Islami më et përpara. Voti njerëz në kundërtas. E kundërtas. Kush ti shkallzuti çka kanë Kurani dhe Hadith penga mëso mos më godi otor. Kush ti shkallzu ka e morti, ku e mësova, hajde kallzom, mos me pasnguti der. Ku e mirëshebe? Ku e ma? Hajde shpike ti, hajde, shpike. Andaj zoti më ka ime xhezia. I, i madhër Zoti që na ka hap derën në xhenetin, ama nëna vizatu te dera xhenemit, hajde çajle më shpejtina këtu. Mirpo ç'i thot ai Rusi një ul autorë i një or e autori paulese Dostojevski çvartot më jese kemi përmendse shpes skena çet më përmendati ku pronent desi këta njerzi më posaport i braktë fialle sikur të fjale, si ka thon Ali radiallahu an fialle në urt marden edhe për atë i cili është pagan ki ka thon kur i ka pa po njerzit çish bojn xhujum masxhi edhe masligave çe ka thon ka thon porqe ka vend xena musugutni Mësugot, pësëroni të gud Këpër këtë ka vend Që jamenon që ki me pështua Që ki me pështua mes këtë rruga E luqim Allahun që Allahot në fali Allahi këtë rrugë që ka jemi Shtu që pa gjenje në njerëzve Në këtë rrugë që nuk i këshirin pun të veta Qëshirin adurimet të veta Qëshirin namazet të veta Kur anin, ku gure ke hapë Kur anin të fundën nërë që ke lezu kur an Kur ke lezu haditet me imam e sëlam të fundë Kur ti ke mbyllur profile pa shkumënja për, për kërkancjet për për, për veten. Kur e ke nxjerrti në status Facebook, po vetëm për veten tan. Vetëm për veten tan. Edhe me bëu atje, ila opsionin që ka eko. Only for me, vetëm për mua, jo mesazhit publik atë, vetëm për veten. Mandeni Facebook atë çelë, edhe mos e bën publikisht, vetëm ti statusat të tua, edhe këshillë vetëm. Kështu është vështirë bashkimt parë të muslimanëve. Edhe çel keni vord të shtëpia, edhe i ken tan. Edhe u çoj që më sani thoj që O filan, i folke vetës, Ibrahim ibn Edhemi O filan, që shtu ki me jimvorë, që u qove? Hajde, puna për Allahun gjelë zelalu Puna për Allahun subhanahu Vëtjala Thadim më ngajme gjëzija Vële musabakat i lejha Edhe i madhështë Allahu i cilina e ka mundësuar Që të shtyhemi dhe të garojmë Për me hiën e zenejtet e Allahu të bareke Të bareke vëtjala Thadim më më dhe hebiju Në sieru a alamin nubela Ka ard nga Ahmed ibn Asim El Antaki duke binjë shtuar ka thon ka thon yesirul yaqini yoxhriju kullu shakkin min al qalbi ka thon pak bindje me pas ke dyshimut na heq pe zemra pak veç pak mundon na binchim Allahu xhelalul ai dis sa ishangazhu her me me, me zotin Allah xhelalul s'ke shpas merë vakt me me me, me me me mor me dikant jetat hiç hiç jo jo s'kan vakt minutat i kam numërume minutat i kam numërume abdullah ibn omeri thonte kur çona sabas sedriti akşam Një njëri më këtë dinamik të punës A bu në zati këta E nalë njëri një djetarë të matë Muslimanëve e jubë e sikhtajari E jubë e sikhtajari Tha nalë u hoqë të fola të diska Tha nalë e dilin Mus të hejtë së sa atë i hiqë Së në nalë e dilin Abo, së në nalë e dilin Andaj tha Imam al-Kurtubiju Allahu gjeluala ja qënë njëri ju të ethët I jazë bardonë mjekën dhe flokët I adopsën takatët për mia ka dënu i mesazh vakti për mesoshe dunja ka ardh a nipse ti shkon drejt që rregullohesh atje vakti për mish ku ka ardh pse sa thot njëri prej dietarëve të uh, shamit uh, Abdulrahman al-Kawakibi thot a doni me ditë njerëz që janë të lehtë për këtë dunjo a doni me ditë se njerëz lehtë për këtë dunjo e jo para xherat ka dhompo ka dhon shkok kshirë plesëve trit kshirë a më shumë trit janë ti dhon zor me ruç netën a plesht A i ka boj në dhëtë vetë thot, U dashke me hangër që shtu se po Së po të beke kanceri Shkej e të pritbe të jodë Shkej e të pritbe në dhëtë vetë i kebo A ma kja i diku i komend I komend të du njaja Ki thot Po tjip ke takat kjo E mësa njerë unë a zotë në motel Mërë unë a zotë Andaj të i shepër shimu i ka boj vitet A i vend se me thonë Ku fitohet më rëgjenetin Codon gjami mëre Masë e vapë më falj A i shka thot po te atroi mira stroini mira po kim me deg per gatitu marre me deg andaj shikosh si ka tot alka wakibi tot si dish medit sa jan les nje let per dhunja tot sa matu shku ka pleçeria sa matu urujt sa mo dshur ka pleçeria tot ushim çëndet çëm hani ndash at çëndet çëm dash pa çëndet çëm innaka meytun wa innahum lamaytun tadhallahu jallu ala teo muhammediyev dekor elata jan te vdekur noi na dektolojë zëm vet zamano Nën atë soje edhe vjet takon Ramazan si vetë. Vjet u ka, si vetë nuk ka. Allahu alem bile kush ka mëmri Ramazan, alla s'ka. Edhe si Allahu çdam tamrinë. A dini fal begatia mëmri Ramazanit? Nuk ju numulua me para menduollë zot. Allahu pejgamberi alayhi salatu sallam kur i kan pa, kur i kan pa disa sahabe, disa dy vëllezër, i kan pa në në anëndër. Dhe njëri, njëri ka vdekë një vjet përpara. Edhe kur i kan pa anëndër A dytin që ka dhek ma von E kanë pëll dises abe në manalt gjenet Ka të një rësu Allah E kemi paket këtë dy vleze që ka më dhek Njonin e pombe manalt Tha po kjo është e vërtet A nuk e ka agjeru një Ramazan shtes Nga nuk e agjeru një Ramazan shtes A në dhezër Janë pak bindje Kur ka njeri ju mirë po Ja largon dyshimët Ja largon dyshimët Dhe mirët me Dhe angajohet me vet vetin Me vet vetin Eve Ka al Gajbni Mesudi radiallahu an I cili ka than Inë rruha Wal farage Fil jekini Wal rrida Wa inë lghamme Wal hazena Minë shëkji Vë sëkhat Ka than Abla Gajbni Mesudi radiallahu an Ka than Med vërtet Knatësia Dhe Qlirimi Liria I janë Në bindje dhe knatësime zotin Ki bindje po është e njëri në rahat është e të knachur Ka than Mërzia Edhe piklimi janë në dëshim edhe në hidërim në dëshim edhe në hidërim kur ta shifë në njëllë në stop në siklet në stop i shetsu kush të ka po zullu zotit ka po zullu po jo njërzit po kush ju da kudret njërzit për mityje o shë rabbul alemini o shë rabbul alemini që ka don kudret për mityje në shkone voj më shetsu thot Gjerir ibn Abdillah thot radiallahu anë gjithmonë kur e ja kam pa thirrën pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle gjithmonë ka kesh. O zë, akili mendoj do të flasim nga meynallahu xhaman ramazan. Çish ka katë nga musallat, çish ka kesh, çish ka fol, çka ka dash, çka s'ka dash, si e taku me njerëzit, gjithçka çka do të bëj me hallat dhe gjëndjet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle. Mirë kur thot xheliri sa harshim ka fshirn ka kesh. Jo mendon ja çka posikleta. Po di besa sikletën e ka pos pejgamberit sallallahu Shikletin e botës e ka bësa Allah u gjitha kërë e ka bëhe Penga me samë, penga me samë, që e ka than Va arselna keli nësi kafe Ketë penga mërë t'i kena që evesh për popële në vetë T'i t'i kena që për ketë njërzimin Ajë ka menu për t'i ja Ka me t'mri mesajit t'i ja Ka than në hajin lamë të mirës Për cjellë në një ajet, një ajet, për cjellë Për cjellë një ajet, nëse edin Sakt dhe kit kit bar ska ka pas barën e sahabeve barën e paganëve mos bën zullum barën e familjes vet barën e dënyojës së vëllezër barën e luftrave barën e e komplotëve çka ka kanë bë, thot xheriri sa arçi mshirkem kashkë pse i knash me Allah O Xhelal. I knash me Allah subhanahu wa taala. Andaj ka thonë Allaj Mesudi, kët knatësia, edhe kët liria, është kur njëri i knash me Zotin. Edhe kobindje, ka thonë edhe kët pikëllimi dhe kët mërzia Oshna dyshim. Kënd po të sonjëzën? Ku kujt si besojnë? Ku, -ku si beson? Edhe në hidhrim. Çka të ndohemi në hidhrom? Mos hidhrom. Ardhni er njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thënë: "Jajë ya rasulullah, ma jepni nasihat?" Alla vë sa më dike, e dike diagnozën siç e vitën. Apo çka i tha? "La ta ghab. Mosu nervozo." Sikur më e ditë pejgambësonam kësaj zot më aftohet me ta, me ta. Pasaj tha, më vënë tjetër të thuo. "Po mosu nervozo." Agjë nipodi si, sa sa më shumë ti të mos nervozoj temperatura dërmat. Përse unë i thaj prapë ja Resulullah më jepën na sihat, prapë më shprehën në biandron. Thuamani çka? Ne diçka që ka mangësi. Prapë ia kthesoj 3 herë. Falata qllop. Mosë nervozo. Ditornë komenderën ti a dishë kan thanë e ka ditë pejgamberi e selam se ç'i sahabëi ka nevojë më thonë. Mo e veti, mos u shqetëso. Pse? Sepse pini fakit është kur njeriu polemizon prishët. Kërë të hinje me di kanë konflikt, fërë kemë dialog, plasë. Që po plasë, Allah? Qa po plasë? Atë që ka shujtë zotë i ka më ndodhë. Atë që ka shujtë zotë i s'ka më ndodhë. Selë, dërzojë. A dojë dhe zë kjo është prej frytëve të së ti ka mërvejnë djetarët në këtë kët kontekst se bindja e, edhe Për frytëve të bindjes është e njeriu të kënaqet me Zotin e vet Te Barekehu Teala. Do për bërmend një rast nga se kona ka kalu, sa ne kemi di sa për frytë të sa të përmendim me lein Allahut Te Barekehu Teala. Për frytëve të të bindjes është se njeriu i çelën syit dhe nuk beson në pallavra dhe në legjenda. Kjo është për frytëve të bindjes. Ku njeriu ka bindjen Kur'an, ka bindjen Allah, ka bindjen në ahirat, ka bindjen në xhennet, ka bindjen në janam dhe ne Allahu ngjella, së në mashtron shejtani. Ja por shemb një rast të së njëa ka bërmendë të tanë. Uh, që i ka ndov disa prej të parëve të muslimanve Ahmed Ibn Nizar El Qajrawani i cili gjithë më në gjami në gjdo në natë e ka bëha khatë me Kur'anin gjdo në gjami e ka bëha khatë me Kur'anin dhe një dit për didhe tu fal dhe dhe këtë nuk janë legjenda një që fal, ka sot një zhjall që ta natën e bëha në khatë me Kur'anin a loqë ka problematikë. Do, of na, me njerëz të gjallë që e bajnë hatë me Kur'anin brenda në ditës. Duke nuk është të lexojë, është diçka tjetër ndonjë. Një nat pranë, vetë duke bë kur'an duke lexuar, ças spi leximit të madh, thot shejtani këta veç me një mënyrë më na më mashtrua. I dal ndritare, i dal ndritare, një nur i madh, një dritë e madhe. Edhe kur del i thot ë nat Në atë drit, i thot Ajo drit e është faqër I thot, unë jam në Zotë të jatë Dhe me që kja Allah i shka i të falë të dërisa shë unë jam Haqqa vë kella I ka thonë, të mellë me në vitë veqhi Ka thonë, largë ftyrës teme Largë ftyrës teme Edhe e ka pështin ftyr E ka pështin ftyr Edhe i ka thonë, idhë hebja me l'un Ka thonë, largoju oj më dhë këllur E largohu, oj i malkuar edhe u shuhe drita Kër e kanë pytë ka tonë, që ka ndot? Ka tonë, ishte shejtani dhe ishte me mdëvijuhe Parëm dhe ze nga mu kam, që unë janë i të u falë shumë, ishte falë shumë një dritë A bo, edhe shenë, laj, laj, kur dalë e nesë, ajde vla dorën Dorën muhe, ajde shka mu ka shfaqë pramë Zogi unë alë në dërteme O, ka dalë, o, ka dalë, vësë shejtani mund me lujtë me ti, ka dalë Po mulla katër pes vetam ka dhonë se ti s'ka si ti, s'ka me li nëna mos si ti. Ka dalë burr gjapunë maigë bezuor. Si pi thot, çikollëse çfarë smui u gabo. Si pi thot diguj në përshemull. Ki o vllai, dikush i jeti, bla subhanallahu potisë. Vëmë rëzë ti, o Gurqosh. Kis animallahu mos ka dhonë le, ka dalë burr me gjoksë qetlev. Ki e beson rënën Minihad. Shikosh, më ka pshtimin i hadh. Ka dhënë hac i mallkum. Pse lëzë? Sepse ka pos bindje, e ka pos bindje. Dhe kjo lëzëri ka ndodhur shej Xholisamu Teimi is rahimehullah. Çe ka ndodhur zëri bën Teimi? I bëndëmija e ka shtimë burgë, e përmedë Do të amajmi me, me lejla Allahu Gjernë ja, I sëri, po imi të përgatit varkë të gjatë Për Shekhu Islam, imi të imi Rahim e Allah E ka, ka shtimë burgë Edhe i ka lajmi sultanit I bëndëmija ka ikë për burgit Edhe po ma dhejrë se nga për qitet I bëndëmija më burgë mrejma Edhe a i thot Po shkonin zene, bërë në papë Mështu ka ikë Edhe kur shkojnë më burga, jatë më burga ti Ka thonë, shka të ndodhë me ti? Ka thonë, derës kej majtë për jashtë. I ka të një bëndimi, sa të tja, që shka i gjëboti? Ka thonë, kur po ikë me majtë derës prapë po vend? Edhe ka thirë para gjikacit, para sotanit. Ka thonë, pse po ikë pi burgit me majtë derës? Ka thonë, jo nësë majtë derës, në shmikë pi burgit, në burgja. Ka thonë, neve në është vërtetuar se ti ki majtë derës për jashtë në vaktin të ka Ka thonë, vëllaj, s'kam konë jashtë, në mrejnë e më konë burë, s'kam mojë dërsë Ata të neve në është vërtetue Thotë, imën të imi, rahimë Allah, ata kanë si në gjine Janë shfaqën si rejti në tem, kanë dashë me ju bo fitë në juve I thotë njoni për i të pranishme dhe I thotë, o, imën të imi, pëse nuk thave dhe me lachet Të është përshimë me shfizur asin A pa në mojë dërsë, apo i qovat dhe me lache, une me mo A i bëgjë të të më shfaqë muë e Kë e morë e dhoti Se di zemra ma niti Për farë zemre dhoti ku e kje bleja zemre Shka e kje bo ma të zemra E niti, a bëgjë Këni përdo si stash me të nime po shka as, as nuk ka dije për atë punë As shkollë për atë punë E niti, zemra ma niti Një tupë e lezoha, e pas një tupë Kur ta shikë, thotë une, une di me, me bo këta, me bo ata A dhona ruj një bële alemi Që i ka tha, ka tha n iu kan provokoi Juve kanë, kanë dhënë sidetin tëm. Ka thonë se stava me laçet. Ka thonë sepse me laçet nuk rrejnë. Ejënë të rrejnë. Me laçet nuk dën sidat kuj, edhe me me rrejnë. Por këtash i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtanit i pamundsohet mbushfaqën sidetin tëm. Ku shumshëm unë ndër më ka pa mua. Allahun më sof me pa ya rabbel alamin. Ku shumshëm ka thonë sa munë ndër, më ka pa mua. Se, se Allah ja ka pengu sheitanit Më udalëm si retin ten Nga se, penga me sëra me ka E ka rujt për kësajna A në isha i ka thani për të, të mja ka për të, të, të janë e gjinë U kanë lujt po O dhe zër Në, e lusim Allah Jo, më së nëndodhe kjo asë nejme me gjinën Se kumë me di që këna me thani Këve shkët i pristë Rënë njerëzit të, të dera ati ajde më ushno është vla Se ki, ajdi që kishë pa natën E lusim Allahu t'i ruan zemrat tona, t'i ruan shpirtat e tonë, t'i ruan zemrat tona më slovizin nga, nga jo e cila ka mundësime, idhru Allahun subhanahu vëtjallë. E se kjo ishte njëra prej fryteve, të se ti kam armen djetarë, dështë edhe ma e mira prej të gjitha, do t'i bashdoj me lejnë Allahut subhanahu vëtjallë në i gjeratat e arshme. E lusim Allahu në gjele gjerallë që zotion të barek e vëtjallë, ati ku ja kemi qëlluar Allahut në shpeblejnë ka qenë prej zotit, Dhe aty ku kemi gamuar, ka qenë prej meja dhe ka qenë prej sheitanit E lusim Allahum që Zotin johën të në fal E lusim Allahum të bare kjo e tela Që Zotin johën gjelluar Ti mbush zembrat tona me dhevëshmëri Ti mbush zembrat tona me bingje Ti banë Allahum të bare kjo e tela zembrat tona Që ta njohin Zotin نبيي پیغمبر سن الله علیه وسلم لتی بیند الله و پیغمبر علی الصلاه والسلام الوسیما الله جل وعلا عز و تبارکه و تعالی نمصل من بری رمضانن دوگه چین مشندت دوگه چین ایمان الوسیما الله تبارکه و تعالی تش الله مسلمان کودن ابر بوت چیان الله تدهمان اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين